și în și pe pământ, el tata, și sfânt. Aici este priotul Valeriu aducând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul 138 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. De o bună cată de vreme, emisiunea aceasta se îndeletnicește cu aducerea de vești din lumea extraterestră Jos aici la noi, pământenii. În vederea ajungerii în posesia veștilor pe care le aducem, nu ne ajutăm de telescoape, rachete sau orice altă aparatură modernă, ci folosim un singur aparat care este incomparabil cu mult mai puternic și mai exact decât toate cele pe care le-a cunoscut vreodată astronomia. Ochiul credinței, care privește prin telescopul Bibliei, pătrunde cu mult mai departe, decât cele mai mare telescoape cunoscute vreodată în lumea noastră terestră. Astăzi, ca de obicei, ne apropiem de acest telescop care este Biblia și soțiți de anumite explicații pe care le avem scurtă explicații asupra Noului Testament, vom privi și noi dincolo de tot ce se vede și se știe în lumea veșniciei. Înainte de intrare în lecțiune, voi povesti mai întâi un tragic incident din viața a două surori tinere care disprețiau Scriptura. Întâmplarea este relatată într-o broșerică denumită Trei Etaje și are loc undeva în părțile bogate ale apusului Europei. Să ne familiarizăm astăzi cu cele care erau prezente la primul etaj. Se spune că în camerele frumos mobilate ale doamnei Floru se făceau cele din urmă pregătiri pentru o mare serată. Flori minunate împodobeau masa frumos aranjată, iar tacâmurile de argint greu luceau în lumina candelabrelor de cristal. În salonul de muzică, instrumentiștii își acordau instrumentele. Eliza și Dorina, cele două surori, fiicele casei, se îmbrăcasere și se priveau în oglindă, admirându-se singure. Adevărat, coroanele sunt drăguțe?" spuse Eliza, admirând împletitura de trandafir roșii de pe capul ei. Bună idee a avut unchiul George să ne aducă acest trandafiri tocmai înainte de bal. El se pricepe foarte bine să aleagă un dar potrivit mai bine decât fica lui." Ai dreptate," răspunse Dorina râzând, săraca Emilia, dacă ar știa cum i-am primit noi darul." Dar ce ne potrivit să ne facă un astfel de cadou?" spuse Eliza, strâmbând puțin din nas." Dar lasă că stă bine acum între celelalte cărți și o să stea acolo mult și bine până o să-i vină vremea să ne se de ea. Nu gândești și tu așa? Ți aduce aminte?" zise cealaltă, fără să dea atenție la întrebările soare. Ce a spus Emilia despre carte?" Ce? Că ne va aduce adevărata fericire." Adevărată fericire?" repetă <hătă> Eliza, băziocoritor. Parcă n a fi fericită și fără cartea aceasta a ei." Gândesc că noi suntem mai fericite decât ea. E, da, ea nu merge niciodată la bal, urmă Dorina, dar um, știm noi cât de ciudată este ea, întrerupse Eliza. Câteodată vorbește așa de caragioz, de zile să crezi că este o sfântă. Și a dat destule silință să-mi vorbească și mie despre astfel de lucruri care îmi sunt nesuferite. Cât îmi stă putință, eu o colesc. De ce să o umblăm la vârsta noastră cu niște fete ca după mort? Viața este atât de frumoasă. Dacă mă voi îmbolnăvi sau dacă voi ajunge bătrână, poate voi asculta și de sfaturile ei și voi cite cărțile ei, sfinte. Deocamdată însă mă gândesc să-mi petrec viața care e frumoasă. Emilia spune că abia acum gustă ea cu adevărat viața, adăugă Dorina, sora ei. Eu nu înțeleg cum vine asta, totuși... E, vezi de treabă, nici eu nu înțeleg, întrerupe Eliza, dar vino, trebuie să ne vadă mama, hai, hai, repede! Cele două domnișoare s-au îndreptat spre camera de toaletă a mamei, care stătea în fața oglinzii, aranjându-și părul. Dar te rog, Dorina," spuse ea când a zărit prin oglindă chipul celor două fete ale ei, nu poți oare să iei o țirută mai bună și să faci mișcări mai grațioase? Lumea nici n-are să creadă că ești fata mea dacă nu iei mai mult aminte la tine însăți. Țin foarte mult să nu găsească nimeni ceva de criticat nici la rochia ta, nici în purtarea ta. Ia pildă pe sora ta, Eliza." În adevăr, Eliza, vai, sunt mulțumită de tine, fetițo. Rochea-ți stă turnată, ținuta este ca unei adevărate doamne. E, știți, fetelor, am dorința să jucați un rol de seamă în cercurile noastre, de aceea nu mi-am cruțat punga ca să vă îmbrac așa încât să fiți invidiate de mulți." Cu aceste cuvinte, toate trei pășeau spre sala de bal, așteptându-și musafirii. În clipa când tropotul de cai de afară anunța sosirea celei dintre trăsuri, un servitor aduse doamnei o scrisoare spunând că mesagerul aștepta jos răspunsul. Vai, ce o spuse doamna necăjită, aruncând o privire grebită peste scrisoare. Ce gând din partea acestor oameni să vină la un timp așa de nepotrivit? Spune omului acelui că sunt foarte ocupată și n-am timp acum de astfel de lucruri." Slăvită doamnă! Omul acela spune că îi pare foarte rău că este nevoit să vă deranjeze la un timp așa de nepotrivit, dar nu mai o mare nevoie la silit să vină la această oră de seară, adăugă servitorul. Ce? Așa vorbesc mereu acești oameni. Îi cunosc eu, strigă doamna Florul supărată. Servitorul a încercat încă o dată să pună o vorbă pentru cel ce adusese scrisoarea, dar în zadar. Destul, destul! strigă doamna cu obrajini înroșită de mânie, poruncind servitorii să se ducă de acolo. A luat apoi o față zâmbitoare și s-a îndreptat repede spre ușă spre a întâmpina pe musafilii sosiți. Cel ce adusese scrisoarea a plecat de acolo, cu capul plecat, în timp ce în camerele bine luminate ale doamnei Floru răsunau paharele, vorbirea voioasă și viorile. Vom vedea, dragi ascultători, data viitoare? că bietul servitorul acela avea toate motivele să deranjeze pe furioasa doamnă, care însă nu catadixea să se întrerupă de la ocupațiile ei ca să-l asculte. Ce deosebire izbitoare între acest fel și felul Domnului Sus, care singur de buna sa voie s-a deranjat din toată splendoarea cerului, s-a îmbrăcat în chip de rob și a venit la mine și la tine jos pe pământ să ne vadă în nevoia noastră și să ne salveze. În continuare, iubiti ascultători, în loc de rugăciunea pe care o facem noi obișnuit, am să citesc acum o rugăciune scrisă într-o carte care a fost publicată de profesor doctor Docen Florica Tecântean și pe care vi-o oferim și noi astăzi, ca rugăciune din partea noastră, înainte de începerea programului. Ci, Doamne! Doamne cel nemărsurat în milă și care voiești prin fire mântuirea în așa fel că Tu n-ai ține minte nici răul dracilor dacă ei ar vrea să se pocăiască. Întărește-mă cu înțelepciune și cu tot ce se cuvine ca să mă pocăiesc cum trebuie pentru păcatele săvârșite și întoarceți cu îndurare prea ta față, stăpâne, cela ce ești viața fericită și mai presus de fire și bucuria statornică, mai presus de lumea dreptilor, Dragoste peste măsură și iubire de oameni și milostivire negrăită. Ascultă sufletul meu care strigă, miluiește-mă, tu cel care ești ușor de înduplecat. Amin. Rugăciunea aceasta am găsit-o scrisă în cartea care este intitulată Către tine, Doamne, înalt sufletul meu, la pagina 68. Vom asculta acum o cântare, după care ne vom continua programul nostru obișnuit cu meditațiile din Evanghelia după Matei, de la capitolul 15. Doamne, fii glorificat, aur, argin și palată, nu te-o scăpa de la moarte, timpul aproape trecut, cu viața ta ce-ai făcut, prin tine ce-o să rămână, ești doar un punct de Dimnul aproape trecut, cu viața ta ce ai făcut. Din tine ce o să rămân, ești doar un bun de țărâm. Sufletul e tot ce ai, oare cu vrei să-l predau? ascultători, ne aflăm în Evangherea după Matei, capitolul 15, și ne începem în studiul nostru de astăzi, citim versetul 32, însoțit de explicațiile care îl urmează. Isus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis, mie milă de gloata aceasta, că ceată că de trei zile așteaptă lângă mine și n-au ce mânca. Nu vreau să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să le șine de foame pe drum. În ceea ce era spus despre Domnul în psalmul 132 cu versetul 15 și anume, voi sătura cu pâine pe săracii lui, Domnul Isus, cheamă pe ucenicii săi și le zice, mie milă de gloata aceasta. Mila de gloată este o caracteristică a Domnului Hristos și a urmașilor săi. În Evanghelie se arată de multe ori acest lucru. El, care nu a mâncat nimic timp de patruzeci de zile, știa ce înseamnă să fii flămând și de aceea s-a cotit zilele de când groatele erau cu el. Nu vreau să le dau drumul flămânzi ca nu cumva să le șine de foame pe drum, a spus el. Foamea răpește și puterea, și bucuria, și rațiunea, și credința, și nădejdea. Nimic nu sărăcește ființa omenească săvârșit ca foame. Omul flămând nu are putere nici să lucreze, nici să meargă, nici să vorbească, nici să gândească. Este plină de adevăr maxima următoare. Omul gândește prin stomac. Când stomacul este sătul, atunci întreg organismul se înviorează pentru că sângele hrănit Duce peste tot putere. Dar foamea nu este numai de un singur fel. Nu numai foamea de pâine materială flămânzește omul. Unii flămânzesc după libertate, alții după adevăr, alții după sănătate, alții după apreciere, alții după dreptate, alții după iubire și așa mai departe. Domnul Isus Hristos este milă de gloatele flămânde și El a vrut să le satisfacă foamea. Toți cei veniți lângă El nu vor pleca flămânzi. Pe drumul vieții este greu de umblat flămând. Nu se poate. Cât de înțelegători ar trebui să fie toți urmașii Domnului Hristos față de toate soiurile de flămânzi? Și nimic nu te face mai înțelegător față de cineva? Cam și Mila. Mila îți deschide ochii pe care niciun alt mijloc nu ți-i deschide. Nici credința, nici înțelepciunea, nici știința. Și cu acest ochi deschiși de Mila, Înțelegi toate nevoile omului și toate felurile de flămânzi. Dacă suntem creștini adevărați, atunci în locul în care ne așeza Domnul să potolim foamea tuturor flămânzilor, Dar nu putem potoli foamea altora dacă noi mai întâi nu suntem săturați. După cum făptura fizică nu poate face nimic dacă este flămândă, tot așa făptura cea nouă, firea cea duhovnicească, nu poate să se miște pe calea lui Dumnezeu dacă este flămândă. Cine nu se hrănește zilnic cu pâinea, laptele și apa cuvântului lui Dumnezeu, chiar dacă nu este mort, este leșinat. Și vai, câți leșinați duhovnicește nu sunt pe calea Domnului! Cei căzuți în leșin nu mai pot înainta spre țintă. Marele învățat evreu pe nume Hilel spunea, cel ce nu-și sporește cunoștințele și le împuținează. Cine nu mănâncă duhovnicește mâncare zilnic, se topește până la moarte. Dragul meu, cum stai tu în această privință? Ai tu o Biblie în casă? O citești? O înțelegi? În versetul următor, la versetul 33 din capitolul 15 de la Matei, stă scris. Ucenicii i-au zis. De unde să luăm un pusti aceasta atâtea pâini ca să săturăm atâta gloată? Povestește un credincios o întâmplare din copilăria lui. Spune că în casa lui, părintească, domnea o mare sărăcie. Mama lui era înconjurată de șase copii, care toți cereau pâine. Într-o dimineață i-au fost nevoiți să plece la școală fără să mănânce. Cel mai mare s-a întors după un timp acasă și, bătând în fereastră striga Mamă! Mamă, dăm să mănâncă, nu mai pot de foame! Mamei i se frângea inima de durere. Ea simțea foamea copiilor mai mult decât pe a ei însăși. Plângând, s-a aruncat în genunchi și a rugat pe Dumnezeu să ia această povară de pe inima ei. Mângâiată și totuși cu teamă, ea aștepta întoarcerea copiilor de la școală. Să facă oare Dumnezeu vreo minune? Iată gândul care o stăpânea! Dar cei văzut văzure ochii? Băiatul cel mai mare venea de la școală, ținând câte o pâine în fiecare mână. De unde le ai?" îi strigă mama. De la doamna tare de la moară." Ea mi le-a dat și mi-a spus. Că ai noștri nu mănâncă toată pâinea care li se dă, iar mama ta se poate folosi de ele." De unde să luăm în pustie aceasta atâtea pâini ca să turăm atâtea gloată?" Așa întrebau ucenicii pe Domnul Isus, ei care... Cu puțin timp înainte fuseseră marturi la o minune atât de mare ca aceea a săturării celor cinci mii de oameni cu cinci pâini. Cât de repede și ușor uită omul pe Dumnezeu și lucrările lui când se află într-un necaz. Ucenicii se uitau la gloată și la pustie, nu la acela care făcuse minunea cea mare a înmulțirii pâinilor. El care putea să facă noi și noi minuni pentru că avea toată puterea în cer și pe pământ. Pentru credință nu există loc pustiu, nici munți înalți, nici mări întinse, nici furtuni grăzave, nu există nicio piedică. Totul îi este cu putință celui ce crede, pentru că credința stăpânește pe Dumnezeu necuprins în putere și dragoste. Pentru necredință însă Belșugul raiului devine pustie, pacea și liniștea se prefac în furtună nimicitoare, iar bunăvoința și dragostea tuturor le socotește împotriviri de netrecut. De unde să luăm pâine? întrebau ucenicii. Când te trimete Domnul să saturi pe cineva, nu-i mai pune astfel de întrebări. Dacă tu crezi în el și în harul lui, du-te liniștit, că el va purta de grijă. Puterea și dragostea lui îți sunt de ajuns și vei vedea minuni mari. La fel și când tu însuți te afli în nevoi și lipsuri. Încrede-te în Domnul și el va lucra. Și felul cum lucrează el, numai credința îl pricepe. Fericit este sufletul care se odihnește pe perna credinței. În versetul următor, la versetul 34, Domnul Iisus îi întreabă, Câte pâini aveți?" Șapte," i-au răspuns ei, și puțin peștișori." Ca și la prima mulțire a pâinilor, Domnul Iisus spune ucenicilor să hrănească mulțimea cu ceea ce aveau ei, pentru că ceva tot aveau. Când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu, când este vorba de a face binele, nimeni nu este atât de sărac încât să nu poată face nimic." Nu ai o magazie de pâine, dar ceva tot ai. Potolește foamea celui flămâni cu ceea ce ai tu. Nu ai talente mari, dar lucrători pentru împărăția lui Dumnezeu poți să fii totuși. Nu ai daruri vorbirii, nu poți să predici, dar un cuvânt de mângâiere și de îndemn tot poți spune sufletelor necăjite și frământate de lângă tine. Poate că nu poți să te duci în misiune în cer îndepărtate și nici chiar în satele și orașele din țara ta. Dar ca să te rogi, poți pentru sufletele pierdute, căci rugăciunea este o mare putere. Dă-te cu puterea care o ai, spune Dumnezeul lui Samson în Judecător 6 cu 14. Mergi cu puterea pe care o ai în lucrarea și lupta lui Dumnezeu. Și Domnul Dumnezeu, în orgorul căruia lucrezi, îți va da spor și biruință. Câte pâine aveți? I-a întrebat Iisus. Șapte. I-au răspuns ei. În prima mulțime a pâinilor erau 5 pâini, 12 coșuri cu fărămituri și 5.000 de oameni. Aici sunt 7 pâini, 7 coșuri și 4.000 de oameni. Numărul 5 este întrebuințat în Sfânta Scriptură în legătură cu cele 5 simțuri și în legătură cu slăbiciunea. Numărul 12 este întrebuințat în legătură cu isprăvnicia încredințată omului 12 seminții, 12 apostoli Cea din în înmulțirea pâinilor ne aduce aminte de răspunderea omului De lucru pe care Domnul l-a încredințat apostolilor Dați-le voi să mănânce Pentru aceasta ei aveau slabe mijloace și totuși mai mult decât trebuia Pentru că Domnul era cel care binecuvânta mijloacele de data aceasta însă pe lângă mijloacele omului se vede într-o lumină mai limpede puterea dumnezească, prin faptul că arată partea lui Dumnezeu mai pronunțat. De aceea sunt șapte pâini și șapte coșuri, pentru că numărul șapte arată desăvârșirea. Orice amănunt în Cartea Sfântă își are rostul și însemnătatea lui. Sufletul credincios învață din toate, mai desăvârșit, cunoașterea Domnului, Dumnezeului și Mântuitorului Său ca astfel să poată lăuda și să-l poată sluji mai frumos și mai hotărât. Fratele meu, cu pâinile pe care le ai, mergi și potorește foamea celor flămânzi, oricât de puține ar fi acestea, pentru că nu pâinea te satură, ci binecuvântarea lui Dumnezeu care se revarsă peste ea. În versetul următor, versetul 35 de la Matei 15, citim. Atunci Isus a poruncit norodului să-și pe pământ. A mânca din mers sau a mânca frământându-te cu altceva este un lucru greu și cu riscuri. Folosul real de la mâncare îl ai atunci când te oprești din orice activitate, când te liniștești și când trupului îi găsești o poziție potrivită. Domnul Isus care avea de gând să hrănească norodul flământ, i-a poruncit să-și pe pământ. Aceasta este prima condiție a unei hrăniri adevărate, fie hrănire trupească, fie duhovnicească. Și cu atât mai mult când este vorba de hrănirea duhovnicească. Cine vrea să mănânce din fugă pâinea adevărului, niciodată nu o să ajungă să se sature. Această pâine nu o poți dobândi decât atunci când te oprești din orice alergare și frământare pământească și în liniște și odihnă să aduni boabele de mană cerească din jurul cortului tău. Cine vrea să se hrănească și cu Cuvântul lui Dumnezeu, dar în același timp să alerge cu Duhul după lucrurile pământului, acela nu va putea ajunge niciodată la pâinea duhovnicească și vie care hrănește în adevăr. Porunca Domnului de a-și pe pământ, atunci când vrem să ne hrănim duhovnicește, rămâne valabilă pentru toți oamenii care vor să-l urmeze și pentru toate zilele cât va ține veacul acesta. Aceluia care este frământat și agitat după lucrurile pământești, Domnul nu va da din pâinea sa. Porunca de a ședea pe pământ mai are și înțelesul de a nu te zdrobi după nimic din ceea ce știi că nu este veșnic. Numai acela alergă cu adevărat spre ținta și premiul chemării care cerești, care, numai acela care șade, nu care se frământă, acela care șade pe pământ, căci nu poți alerga în două direcții, trebuie să te ai în poziție de a sta față de una din ele. Cine aleargă înspre direcția de nord, stă față de direcția de sud. Cine aleargă spre cer, stă față de pământ. Cine șade mai bine față de lucrurile firești, aleargă mai bine și mai cu spor spre lucrurile duhovnicești. Acela aleargă mai bine care stă, care șade mai bine. Cel care vrea să facă două lucruri opuse, nu face niciunul. Iisus a poruncit norodului să șadă pe pământ. Fericit este sufletul care împlinește această poruncă și într-un fel și celălalt. Ni se spune la versetul următor, la versetul 36. A luat cele șapte pâini și peștișorii și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt și a dat-o ucenicilor, iar ucenicii au împărțit norodului. Domnul Iisus a mulțumit Tatălui Ceresc pentru puținele daruri, arătându-ne și cu această ocazie umilința sa adâncă față de Dumnezeu, de la care vin toate darurile. El nu a vrut să facă nimic fără Tatăl Său. În rugăciunea lui de mulțumire, credinciosul dovedește de plină dependență de Domnul. Este ușor să mulțumești lui Dumnezeu când ai primit multe daruri, când ai totul din belșug, dar a mulțumit lui Dumnezeu, când ai puțin sau când nu ai deloc, aceasta este adevărata stare de umilință din care izvorăște adevărata a credinței. Sunt împrejurări când Dumnezeu ne pune la încercare credința noastră, dându-ne puține daruri sau nileia și pe acelea pe care le avem. Dacă în clipa aceea, îi mulțumim cu sinceritate, am trecut cu bine examenul și vom vedea îndată minunea mulțirii puținului sau primirea de noi și îmbelșugate daruri. Domnul Isus ne învață să nu facem nicio lucrare înainte de a mulțumi Lui Dumnezeu. După ce a mulțumit Lui Dumnezeu, scrie Scriptura afrând, El nu a privit la puținul pe care îl avea, ci la Dumnezeu. N-a privit în jos, ci a privit în sus. Privirea în jos, la puținul de pe pământ, ne arată neputința omului și lipsa lui de credință. Privirea în sus... Ne descopere puterea și dragostea lui Dumnezeu, căruia totul îi este cu putință. Puterea de a face din puțin mult și din nimic totul. Dumnezeu ni se descopere în nevoile și durerile noastre, atunci când în jurul nostru totul pare pustiu. Nu când evrei erau în Egipt lângă oalele cu carne, lângă ceapă, ustură și castraveți, li s-a descoperit Dumnezeu, ci în pustie, când nu aveau nimic din toate acestea. Totul depinde de privirea în jos sau în sus, deci tip Psalm 121 cu 1 și altele. Alt gând care se desprinde de aici este acela că Domnul a făcut și pe ucenici părtași la lucrarea lui. El n-a vrut să-și atragă numai asupra sa privirile norodului, deși a făcut singur întreaga lucrare. Așa stau lucrurile și astăzi. El face totul și după ce totul este gata, ne cheamă și pe noi ca să împărțim norodului ceea ce a pregătit el, ca slava care se cuvine numai lui, să se reverse și asupra noastră. Și acum, iubiți ascultători, haideți să ne dovedim ispravnici, sârguincioși, folosind timpul care ne-a mai rămas cu citirea unei poezii. Poezia poartă titlul N-am mers. N-am mers la lupta ta trufaș cu armură grea și lăudată, Nici n-am avut spre cei vrăjmași dispreț și ură niciodată, ce am mers ca David cu un toiag și-o beată praștie străbună, Dar cu curaj, cu avânt, cu drag și-o fericită voie bună. Cu braji biciuiți de vânt, de palme și mustrări răbdate, ne-am apărat un legământ mai sfânt și mai frumos ca toate. Când doar copiii am îndrăznit să stăm cu goliați la trântă, pe tine doar ne-am bizuit și pe tăria ta ne înfrântă. De aceea tot ce-am câștigat, mai sfânt și mai cuvrednicie, mai îndrăzneț și mai curat, se datorește numai ție. Și numai ție se cuvin, Isuse, azi laudă slăvite, când cei ce merg și cei ce vin strâng roduri nemai întâlnite. Amin! Poezia aceasta a avut darul să încoroneze subiectul nostru privind măreția și puternicia Domnului. Și pentru că timpul ne permite, voi mai da citire unea asemănătoare cu aceasta. A doua parte, titlul Eu pot lupta. Eu pot lupta, Iisuse, să-mi vingi grea, dar dacă tu nu obirui, ușor mă înfrânge ea. Eu pot munci, Isuse, să adun sau să zidesc, dar tu de numi dai sprijin, zadarnic mă trudesc. Eu pot să alerg, Isuse, chiar sufletul să-mi scot. De numi întinzi tu mâna, Zadarnic este tot. Eu pot să strig, Iisuse, să plâng, să fac ce-aș vrea. De nu vi tu, deșartă e toată truda mea. Oricât de mare parte partea toate eu am pus, nimic nu-i fără harul și partea ta, Iisus. Dar cât de necuprinsă e partea ta de har, asemeni, fără mine, ea poate fi în zadar, că așa înțelepciunea eternă rânduit, lucrarea împreunată să aducă rod slăvit. Amin! Numai pâinea pe care o mănânc mă hrănește, și numai mântuirea pe care o primesc mă mântuiește. Amin!